Més qüestions als aranzels de Donald Trump poden tenir efectes dins d'Europa si es generen excedents no previstos de, per exemple, formatge de Menorca que no entrin al mercat americà. Ho ha dit avui el conseller d'Agricultura Joan Simonet durant la signatura del Pla Provilac d'ajudes precisament a les explotacions llateres. El pla s'augmenta fins als 4,8 milions d'euros, és la xifra més alta d'ajudes des que es va posar en marxa. Hi haurà ajudes directes a totes les explotacions i altres per a la digitalització, inversions i també promoció. També per evitar la sobreproducció i per l'emmagatzematge de formatges a